Pois é, gente, estamos em 2015. Twitter, Facebook, internet, Instagram e brigas de casal. As jogadoras Britney Geiner e Glory Johnson ficaram noivas em agosto. Mas três semanas atrás, em Phoenix, no Arizona, teve uma pequena discussão mais acelerada entre as duas. E a polícia apareceu e as duas foram presas. Lá na prisão, as duas detidas, teve lá acusação de agressão e desordem. Como é que pode ser resolvido tudo isso de uma maneira legal? b r i t t a n y g r i n e r e g l o r i a Johnson se casaram. Agora estão casadas e a jogadora Britney g r i n e r vai ter que consultar e alguns psicólogos. Prometeu a seguir toda a orientação do tribunal lá da cidade de p h o e n i x A WNBA estava. E está investigando o acontecido. Poderá ter alguma suspensão, alguma punição para as jogadoras. Porém, com o fato de as duas terem se casado depois da briga e colocado no Instagram que estão felizes, pode acabar tudo bem. E que Deus as abençoe.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 Daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e c o n h e ç a o Snap Steakhouse Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook: Snap Steakhouse Bar. The game starts here.